De esta manera, Radio Bolivia finaliza su programación. Quedamos profundamente agradecidos. el programa de Allt i ton kommer här, radionord Lys, lys, lyssna För ett nöje i den jord, därför hör på radionord Lys, lys, lyssna Tygnet runt i djur är det bästa Den musik som gillar saken flästa Så välkommen hit och ord För allt ut i ton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 Ärade lyssnare Vi sänder nu en hälsning Från Radio Nord chef Jack S. Kortsak. Kära lyssnare Radio Nords Är verklighet Efter mer än två års förberedelser, Efter många övervunna hinder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 Radio Nord Om kärleken Sjunger Valfogen sin sång Om kärleken Drömmer naturen Och kanske Han lyder till dig Någon gång Vem det i ett namn, i ett i ett namn, där han på språng. Han fyller sin en gulyren. Fin. Till lagi nariki ngar kleu Kalle igen, fast du till jag i ditt öra, Och flyger mig nära i hjärta, jag känner. Jag kommer dig närmare än. Och bringar ett budskap ifrån himlen till jorden om du vill höra. Vem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 De kommer att sända nu då, över idag och kanske det blir hela dagen imorgon. Jag vet inte exakt. Och då är några frekvenser till som ni nog kan, kan höra där. Men bäst går den på 6065 här över Stockholm. Jättestark signalsyka. Det gäller bara en radio med antenn med korttmåg. Det, det går bra inga ringa på 8121 ni ska radion på och hälsa en tråd. En är bunden telefon också så att det inte börjar eka, bara tjutla ha sig när ringer upp. Nu ska vi änta en signal till. Hallå? Ja, hej! Hörru, jag har satt in den här radion här på kortvåg, jag vet på 6000. Och det, men det låter väldigt svagt tycker jag. Det låter... Ja, du måste antenn. Det är väl det, det beror på att du har det. Ja, en, antenn, en i skogen på 100 meter ungefär. Ja, det är det. fruktansvärt starkt, det skulle nästan gå på kristallmottagare. Om jag hade en sån för kortvåg, för är förunkömmigt 10 kilowatt eh, i, i axolm Ja, men kristallmottagare kan man väl, den går ju på mellanvåg, den. Ja, det beror på vad du sätter i för spola i Det går ju att få sån här för kortvåg också, men nu gäller det om det ska finnas en chans att det går. Ja, men jag är ju en sån där bergsprängare och det, det, med, med kortvokstånd tänds drog jag upp en, en, en sån här skarp. Ja. ja, den kan du ta men du måste ha slänga ut en, en tråd via parkongen eller någonting så långt som möjligt och koppla in på i, i taget där. Ja, vet, man kan ju dra, dra, dra, använda värmelementen som man går väl åt. Ja, det räcker nog inte för, för den här kortvågen. Nej. För det här är lite avancerad kortvågslyssning. Jaha. Ja, då kanske det går, kanske går ut och sätts i bilen kanske. Ja, du kan ju prova hur om den bidrar, den här kortvågen, det hänger ju på det. Ja, den har det, den här har det. Ja, ja och fäll upp antennen så långt som möjligt eventuellt. Hänger på en tråd på en bilradieantellen som blir trängd ja, ut till eller någonting. Ja, man kan ju fråga dig hur du... Ja, det då? är mycket man kan experimentera med, men... Jag ...bara försiktigt laddar du batteriet för länge. Nej, men... Det blir du de inte har... Ja, var ju motorn en gång förstår Ja, eller? just det. Ja... Jag bara så att du inte hör störningar på motorn då istället. Ja... Jo alltså, det... Hörru du, ska du... Har du fått ordning på din mellanmågsändare? Ja det, det det här med jag måste ha pengar till att reparera taket så, så det måste anstå ett bra tag nu äh, och nu har ju ingen som kan ta, ta upp hål och e, plåtarbeten nu. Vad ju meningen att Lasse skulle gjort det här avbröts genom att, att, att en, dels jag blev sjuk och, och sen att han dog blev sjuk och också blev smittad med, med svininfält och så vidare Ja men du kan väl bara upp hålen själv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 Men då får man ringa efter ambulansen. Ja, det går inte. Jag kan inte in på kommer, händer, Det kommer hända, en gång till. Jag kommer aldrig ut från sjukhuset, sa de igen. Ja, det bestämmer inte de. det Nej, bestäm nej, jag var ju en, en månad, en vecka och det var ju... Eh, jag skrev ut mig själv för, för att det... Och sen när jag kom hem fick jag se att det var ett inbrott där. Och... Oj, det var inte bra. Nej, det var inte roligt. Nej, så det är ju inte om. Nej, det får hjälpa. Ja, nu måste jag säga på om någon mer kan ringa. Jag gör det då. Ja, hej då! Ja, det var det första samtalet. Det. Men lyssna gärna om ni har möjlighet att lyssna på kort våg, för att det är en... Det, det går ju det, det jag där där ska ni kunna höra. Då hör ni gamla, gamla inspelningar. Radio Nord, gammal radio, reklam, allt möjligt och sådant kul saker. Temperaturen här ute är 16 grader och lufttrycket är 1005 hektopascal. Och det har fyller år idag faktiskt. Det är född 1938 så ni kan räkna ut hur gammal jag e är och så. Men det är inte kul alls att bli gammal. Nu får vi se om det kommer en signal tidigare. Hallå? Ja, på tredje födelsedagen. Ja, ring helst bara en gång. Ja, på födelsedagen fyller du tre år. fyller du idag då? Ja, ja, det kan du räkna ut när jag är född 1968. Ja, då är du 76 år då får du sjunga, sjunga en gratulationsbit dig snart då. Ja, det är då. ingen roligt. när närmare döden kommer man, man. får vara glad man lever. Man ja, i nej, den men här men det får åren. du inte se. Och pappa gick ju bort igen när var 48 år när jag var 17 år. Mm. Ja, men det får du, du, du inte. Bli du blir väl 90 år, tror jag. Ja, det var ju inte bra att jag inte fick få den medicin jag var beroende av mig. Ja, men vet du, jag har inga mediciner. Jag, jag har 79 år ja, nästa inte... så alltså, jag ska inte klaga. Jag fyller 79 nästa år. Ja, men det, då har du inte någon hormonfel eller någonting som kroppen är väldigt viktigt. Ma alltså, nej, men vet kroppen du. Kroppen annars får slagas musklerna. Det är därför benar slutar nästan ja. fungera. Ja, det är klart, att men, men 79 år, det märks, det är man närmare snart 80-sträcket förstås. Ja, det är ja, Jag har i alla fall fött upp tre barn, och tre döttrar. Förstår du så du ska Ja men då har du ju... Ja för du min man, för, han ju han 73 och jag blev 79 fått en massa här, för det, tidigare ja. för att inte haft barn. Det är man skyldig i samhället. Nej det är det inte alls. Man skyldig i två barn och att man arbetar och betalar skatt. Så ja så men har de, de... Det, du har väl betalat skatt med ja, det inte Nu ska du inte vara på det sättet. Du, du. Nu ska du bara komma med något nytt spela lite vackert musik inte. Ja, det kommer så småningom och inte bara om du tar laga, och tak, laga taket för du snackar hela tiden och då gör du det. kommer något nät så kanske folk ja, vi ringer se. in mera samtal till dig Ja, det måste komma fram här för Ja, hej då! Och ja, nu är du öppet den här på 81-3100 och ska vi gå på 80 meter i amatörradio för 3750 i morgon vid tredje tiden tänkte jag också ropa till allmänna och på prata om det. Jag får få svar från amatörer <går> och sådant. Det är rätt kraftig högeffekt sändare jag kommer använda imorgon så det, det, det är nog att höras på SSB-enkelstiban. SSB, nu får vi se om det kommer det en till. Hallå? Hallå, Georg? Ja. Är 0 gz är det här, Ja då, det hör jag. Du hör mig? Ja, ja. ja. Nej, jag tänkte just det här med Radio Nord, de har kört idag och lyssnat mycket Ja, på. de är ju, k det, är, eh, det är 6065. De är så starka som du kan höras. Och 1512 lyssnar på också, det går ganska bra. Ja. Så det funkar. Ja, just det med vad som helst som är enormt starka, starka här, 10 decibeler och s Ja ungefär. Ja. Så att jag lyssnade 6 i morse på mellan, och då funkar det, men på dagen då går det inte alls så mycket Nej, nej men, nej, men just nu går det faktiskt bra, jag har en gammal radio som jag ställer inne för att jag ska kunna prova med något mindre känsligt också, och, och se det rekommenderar folk att höra in frekvensen. Ja någon annan frekvens också, 3,9 någonstans också, men ja då, jag, har det har de, det, jag hör ingenting där. Så nej, det är, nej, det är flera som har att jag har ja. försökt att de inte hör någonting. Jag hör, eh, du vet på de frekvenserna, och det beror på det. Det gäller antenner, det har ju folk inte ofta. Nej, jag vet det. Så det just, jag har ju under 200 mosarna, meter det, som går du, ner. Det går inte att lyssna i huvud taget och längre. Nej, det är så sån där brusmatta. Ja, jag lovar dig. Ja, men varför kan också. det inte ge en säkert Vad är det som stör? Det är det låga energilampor eller vad är det? Ja, det är, LED, det är TV och allt möjligt som stör. Ja, för det är bara att det, pumpar det och godkännas. Ja. Gelsäkerhets... Rotrar, ö, speciellt rotrör, det är stör mycket. Här. Min egen stör ganska mycket också. Har gått det avslöja här på något sätt? Ja. Den kommer in med kondingar eller någonting? Nej, det, ja, nej, ingenting funkar. Det, i sådana fall vill man lyssna så att jag flyttar till Dalar någonstans, i skogen någonstans. Där ja, här lyfta. är inga problem. Pappa var ju i och han mm. var ju noga med när villan byggdes här att ledningsfragningen skulle skärmas med pansarrör i veckorna och, och kopplas ihop noggrant och jordas alla pansarrör. Ja, Han kollade upp att, att det inte skulle stråla mer än absolut nödvändigt, så jag hör inte något brus. Det är egentligen simre låga energilampor som kan brusa, om de är lite dyrare, de är av större än vägt. Ja, Jag vet man själv, man var tio år gammal, kanske. 60-talet, 65, fick jag min en rörmottagare just nu. och det var fast inga störningar på den tiden. Men, just är... de här tv-oselartorerna var det 25 ja, kilohertz. Det, ja, det var ju övertagande. man det, tyckte man ju mycket irriterande på den tiden. Från eget där det var det 15 ja. kilohertz. För, ja. ja, men då var sen när, när tvn stängde sen klockan 11-12 på natten. Ja, no, det var så tyst. Så tyst ja, men, men det var ju nästan en liten sändare, eh, ja. det där linjesutstiget när det, det var p 36 och kraftiga rör. <håll> och så repartörer som tog bort skärmplåten och bytte röret och glömde att tillbaka den. Och då kunde du stå så mycket med att kan kunde tända en glimma utanför bakstrycket nästan. Ja, precis. Oja, kom ja. ja, men då sa Jörg ja kul att du att du är och Ja, jag Kör, försöker, det, kör du den på uh, två meter längre eller? Va? Kör du den på två meter längre? Nej, den är ju trasig, den där stationen. Och, och nu är det efterlässen. Jag hade ju en kompetens tilllässen. Han hade ju gjort en ny kit som man inte lyckades få ja, att fungera. Ja. Av någon anledning så går det inte mot datorn i den. Okay. Det är en fruktansvärt dålig som Jag får försöka klura ut varje För jag har ju inte manualer När man byggde efter det, Eller en där liten grön plåttlåda. Mm, Ja, jag vet ju ja. vad det ja, ja. Nej, men i så fall det ligger det på 145 45. Ja. ja, då det är bra att veta ja. uh, För jag hade ju en 108 också förut Den gick ju många, många, många år Till den gick sönder också, tyvärr mm. Ja, så kan det vara Ja. Ja men då säger jag, du får en trevlig kväll och hoppas många ringer till dig. Ja då, tack så ska du ha. Hej då. Ha, då. ha så länge, hej då. Ja det var ju trevlig samtal, det är nu öppet en på 81 21 00. har gått om tid än så länge. Jag väntar om det är någon som ringer eller så, Man så får vi vilja spela. Lite grann, men jag tänkte just att vi skulle försöka avverka samtal. För det var ju bildsringer förra gången som de höll uppe tidigare, så andra kommer inte fram och sånt. Vi kan ju rapport om. Ja, de där vi väl de sänder för fullt. Det hör jag. Inifrån ett annat rum här. Det är roligt att de gör det. För förra året så hörde jag inte att de hade det längre så att, men att de har kommit tillbaka i alla fall med det. Det tycker jag verkligen är kul. För, det är för att man ska kunna ha fri radio under ordnade förhållanden och så vidare och så.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 På mellanvåg 600, två kilohertz och upp till 600. De provar ju lite grann eh, frekvenser eftersom Radio Leon eh, interfererades igen. Hallå? Gratulerar på födelsedagen. Ja, tack. Var det 76 det fyller? Ja, då, jag är ju gammal gubbe. Jag är, ju, är glad att jag lever överhuvudtaget. Jag varit Men då skulle du ju naturligtvis spela för dig själv då, när man är en glad pensionär. Ja, det är ingen roligt. Jag vill helst inte vara pensionär. Jag ska vara riktigt ung istället. Ja, jag, jag pratade med Gunnar alldeles nyss. Så att han sände ju ut Radio Nord där, över sin sändare. Ja, det, det går väl. Men... Nej. Eh, Gunnar eh, han sänder väl på internet ja precis Men den som, så att, går man in på som han sa till mig nu den som har tillgång till en dator mini.nu snedstreck Radio Nord då ja. kan man lyssna på någon som heter Lindmark som sänder ut ja över... då, det, jag tror en, en där på Kvarnholmen hade kört igång en liten sändare <laughs> det var en eh, som rapporterades av olika program, Radio nord -program, olika skivor på olika sändarna. Ja, nej men han har mycket, mycket. De sänder ut från, vax, från Vaxholm. Ja, det vet jag. Men det finns en sändare till eh, på Kvarnholmen. Eh, han ligger ju liten på 500 watt. Det ligger ju i där Kvarnholmen. Ja, ja, det går väl, antar jag. Men, ja, men du säger att det stället för Kvarnholmen, Kvarnholmen i Nacka då? Ja, jag vet Och så var inte. det nu, någon sa de ju igår Nacka till bara sa det mig. radio att det skulle bli någonting på 500 watt och sen någon annan på 5 kW också som går parallellt med det här e, också med, vet du, om de de synkronisera programmen eller kör på olika bandspelare. Ja, det kan inte jag svara på. Men det var i alla fall chefen nu, sa ju Gunnar till mig. Som hade avlidit här för några dagar, chefen på Radio Nordbåten. Ja, det var ju Jack Holt, det var länge. Nej, nej, nej, det är inte kort så här. Det är Bergström. Ja då, det var det visst någon som hade förra söndagen, sa de, i radion. Mm. Ja, han sände ut det precis, att de hade, från Kammakagatan nu hade de någon sändning här. Ja. För Radio Nord, där det var de som jobbade sist där då, på båten. Ja då, det stämmer. Var kan Har du ha? jobbat på den där båten en gång? Ja, jag hjälpte hjälpt dem med vissa grejer en gång. Ja, ja. Och, och, ja. och det de, de, de har väl hjälpt till. Jag sysslar ju lite med piratrad. Jag är 13 år i början på 50-talet. Med sin liten sändare i Boesvän. Som hade råkat gå och ändrat till Stockholm här. Ja, fast nu är det ju som sagt nya tider. Ja, ja men, ja, jag men det ändrar jag bara... ju inte. Egentligen är mm, Jag ska densamma. Martin brukar ju ringa här ibland. Han är väl nu på... Östersjöfestivalen på Värvalhallen Och den hoppas jag. Och imorgon ska jag gå på Tyresta stämma. Det är Tyresta nationalpark. där man kan också lyssna på musik Om man är road och sånt. Vilket ja. jag är. Ja. Och uh, nu men kan det... Men man nu... kan gärna prova. Uh, om man hör 6065. Men är så starkt. Den sändaren här som den borde höra sig i Stockholm. Ja men då måste man ju ha en kortmågsradio. Ja, det är klart. Om man inte radion har ett kortvågsband där man trycker bara på en knapp så får man KV. Ja, men det är ju nästan ingen som... Har. Stora, gamla, just... fina rörmottagare och annat. Det är specialapparater idag. Då får man gå till Etebo ja, köpa. Ja, nu har du själv. tydligen en mobiltelefon igen. Nej, jag ringer ut från vanligt. Men som sagt, må så gott. Hej då. Ja, då. Hej Ja, det var det samtalet. Nu är det ledigt på 81-21-00 igen om man vill ringa och prata radio. Nu får vi ränta ett signal till bara så. Hallå? Ja, det är hej. Det låter jättebra ju när du pratar nu tycker jag, och han så pratar i mobilen jätt, lätt, jättebra. Ja, det hänger mycket på ju, vad det är för mobiltelefon och vad man är, vilken station det går över. En del det kanske inte är så bra när man pratar i mobil då, då. Nej, det går inte att köra. För det är speciellt i de går ju att köra eh, som vanliga telefoner men inte via radion. Ja, för när jag ringde det en gång på min mobil, men det gick inte att prata för då var jag inne i Stockholm. Med och... Ja just det, det är väl någon station som, som var väldigt olämpligt. Men nu ringer jag hemma från min hemtelefon där vi... Huddinge sjukhus. Ja, fast den bäst är jag använder vanligt. Ja, det är det. Är det här hem... systemet det gjort. För det fanns inga mobiler eh, hos privatpersoner när jag byggde det här systemet. Så det var ingenting att räkna. Nej, nu har jag en vanlig trådtelefon. Jag är hemma hos mig i mitt radhus. Ja, det är därför det går. Ja, ja. visst. Ja. Ja, jag vet inte det. Men hörru du, det var väldigt svårt att få in de här... Och kortvåg, det lät inte bra hos mig för det var ju väldigt... Nej, har ju ingen kortvågsantenn. Nej, men det jag har ju en kortvåg... Jag har sån här multibandsradion, sån här, så att lyssna på. Jag har provat även... Ja, men alltså... du kommer ju ändå, ändå inte ifrån att det måste finnas en antenn som... Ja, men har jag, jag, vänt hjälpte mig leda upp med antenn som vi har slängt ut och hängt upp på ett, i ett träd. Ja, om du visste vilka antenner folk hade på... 40- och 50 Ja, men det var då för, det... var silnade ja, och då hörde... Äh, ja, då folk kanske det går bra, ...så ja. bra, så det fanns ju i Österradio äh, för äh, utländska stationer också. Ja, ja det förstår jag, men... Ja. men sådana radioapparater finns ju knappt att man det. Det är specialgrejer då. Ja, men... det var ju fina apparater så kallade distansmottagare, de finaste som verkligen gick och in i utlandet på. Det var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 Det har när, när man var ung, när jag, när, då lyssnade vi också mycket på utländska stationer på kortvåg och långvåg med alla vår försök. Ja, och kanske Radio Luxemburg också. Ja, Luxemburg syns lite om då, men det var det jag mest lyssnade när jag växte upp i alla fall. Ja, det brukar ju vara som ungdomar, så ung. Men det började så, man inte ha. Med med ja, det på skillnad från musiken. Då började man inte ha världens antenn för det, för det hade ju en transistorradio med en lyck antenn som heter det. Jag på det ja, Radio Luxemburg var väldigt starka mot slutet. – Ja. – Philips äh, hade ju leverera starka sändare åt dem. – Ja, just det. Jo, det är klart att det var det. – Jag och han upp riktiga antenner. Det hänger det på att sända antennerna ordentligt. – Hörr du, antenner, är det många som lyssnar på utländska stationer idag? Vet du något om det? – Det är väl vissa DX-klubbar och sånt. – Jaha. Men jag tycker man hör, det är inte så många på mellanvågen och långvågen idag som var... Nej, de söker väl på internet och, och det är det, det, men jag tycker att det, internet ska inte ersätta radiomöjligheter. Nej, det, tycker jag det, det, vet du vet inte, det, det var nera kanaler att på så, långvågen och mellanvågen för och det. Ja, det är trådradio, du måste ju ha eh, kablar och ledningar, det hör ju inte ut den. ...ställar det vad som helst som du kan göra med en radio. Nej, för du, om det går tiggjort tillbaka till... ...då hade jag mera kanaler på långvågen, med och höjd. Ja, de har ju tagit bort den ena stationen efter den andra. Ja, antingen det. Antingen när de flyttat till FN-bandet eller också så har de... Eh, internet ibland, ofta bägge. Ja, just det, Och ja. det vad tror om DAB-radio i framtiden, radio. Ja, det hänger väl på om. Om folk tycker att de är så intresserade av att lyssna på klassisk musik och sånt som de behöver den förbättringen. Mm. För de som vill höra på allmän skallmusik, där, där hjälper det inte så mycket tycker jag. Nej, men dubben låter väldigt klart låter som en cd-skiva. Jag har en bra, ja, jag det hänger pass. på vad du har för högtalare och sånt. Ja, det är klart. Men jag jämför jag, står jag på FFM. Och så tycker jag nog faktiskt att dabben låter mer klarare på en del. Ibland kan FM låta bättre, ibland låter dabben bättre på procent, det verkar som. och ja, det varierar väl beroende ja. på vad man, får för eller inspelningar eller konserter och sånt. Ja, e, Mikrofonplaceringen i konsertsalen är ju väldigt känslig. Annars låter det väldigt klart och rent och fint. För det tycker jag, för jag hör sådana här Hemma, hemma, en sån här sannäga heter den. Aha. Ja, som vi har till den stora stereoanläggningen förstår du? Ja just det, men jag tycker att det viktigaste är att det är bara bashåst i och och det skants går ut rent och fint. Och, ja just det, men att det, att där det kan det faktiskt och inte, En ja. liten högtalare i en i en e, mobiltelefon, nej, då blir det pipigt och visst... Nej, äh, det är inget att ha, det går inte. Nu pratar vi här i FI kvalitet kvalitetradio Ja, just det, du kan ju Och det jag är jag ute efter, du. Men det kan ju faktiskt få, få en, en FM-radio, låta bra, om du kopplar till en stereo. Ja, eller riktiga högtalare och allting. Ja, där. visst du det så, ja. Jag har ju en jätteförstärkranläggning eh, här, eh, som är kopplat till ett par stora högtalare och... Och där låter det ju fantastiskt, det beror ju på att jag ville kunna höra Dunka, Dunka, verkligen skulle jag ställa dem Växthållarna ute så kan jag spela för i området Ja det skulle du kunna göra, du hörste ju det var ditt djur som så dåliga, grannar Du kan väl spela för oss som de spela? Ja nu går det inte på samma sätt som förr, då, då såg de mig ut och det här att till och med när det var sådana här Radio Nords maratontvist i stadshallen då var de här och övade faktiskt för en, en, en sån där du, du vet riktig spelning i trädgården här och kommit med en hel buss instrument och förstärkare och allt Vad var det faktiskt va, va för att då kommer du Ja och Olga bland annat och, och ja, Det var verkligen det var kraft den tjejen Ja, men då, du, du skulle ju kunna sätta ut de där högtaliga dagarna och ska dunka dunka för dina grannar. Ja, det, då skulle de bli så tokiga. Nej, ja, då så, de blir de inte mer tokiga än Ja, blev. men jag vet ju själv. De har sagt att de vill ju inte komma, det ska ju Då vill de inte komma nej, titta, för då kan vi åka på en alltså, ja så ja. De, så det, jag kan inte larma med serien om jag ska råka ut så någonting heller som det kommer mm. att igen. För de rör sig skiter i är så fast. Ja, så skiter Jag inte. Såg det på tvn ig igår den här, Nej, den har ju gått sönder för mig. Jag tror det, om det har varit eller någonting. Jag försökte få igång den igår igen, men det går inte. Det är eller vad ska det? Ja, göra? Det vet inte. Det var en repressör som sa att han ville ha nio eller 10 om man skulle sitta på den. Det var det värsta ut. Så det, det kasta bort den. Så tyckte han bara köper en ny. Mm ja, det är. Ja, vi en tv och det tycker jag var väldigt bra. för det? Då, varligt, varligt, det är bra, jag det, bra, ja, det, och det tyckte... då, då, då kändes bättre ögonen. Ja. Du vet att jag, jag fick nästan bara sitta med de andra med ögonen nästan för att det var, det, det, det var så liten skärm och sånt. Hur stor var den tv där det under? Ja, vi tv. Jag vet inte, bra mycket i det Är det 28 -tumma, -tumma. Ja, det är säkert. Ja, okej, okay, ja. Jag har också sån här tv. Det är jättebra, tycker jag. Ja, just det. Ja, rätt... Det var en thomson men... Ja, det har jag med. Det har jag med. Det är en bra tv. Ja, till dess att den plötsligt går så. Ja, sen. men det, det... Jag har hört andra apparater, märket Philips och... Och allt vad de heter Om och... ja, de gick är rätt bra och reparerade. Ja, det är Philips var ju snällare och hjälpte mig och skickade reserverar och schemor och allting på ett annat sätt. Ja. Men kan du inte få reserverheten så Tomsson skulle gå för få Nej, det var någon som sa att jag skulle betala 9000 eller någonting. De sa inte riktigt. Ja, de... det blir det inte. Nej. Jag måste reparera mitt tak ju före dess. Jag måste prioritera det. När skulle du göra det då? Jag, när jag får tag i en byggnadsnyckare ja om det dräller sådana, finns det inget, ta någon Jag som inte vill ha en miljon, hur det där är. Så. En miljon? Ja, det var ju en byggnadsfirma som sa. Jasså. så det villigaste vill... skulle ha 200 000. Ja, vad vill du betala för det ska bli bra då? Jag vet inte, det beror på vad han tänker göra. Mm. Ja, det var... låter inte riktigt det. Eh... Älve. Nej, nej, men... Det Han väl eh, firman... Eh, helt enkelt lägga mm. på ett nytt tak med hjälp av en kran så det på, i, i förväg. Och sen eh, lyfta bort det gamla taket där man har tagit loss i och lägga på ett nytt bara. Jaha, det var det. värre. Det skulle kosta en miljon. Ja, men hur ska vi få fram de bängarna? Ja, Det får jag inte. Det är ju mer än... Det här huset kostade hundra... 100... 15 000 eh, på 1951 att bygga och allting sådär. Jag tycker det tycker jag verkar otroligt konstigt. Här. Ja, ja. Det, det låter inte klokt. Nej, för det var ju en enkel villa som det hette. Det låter inte klokt. Nej, men det har väl det så dåligt penningvärde så det kan kosta. Eh, en miljon är ingen där. Det är, pengarna är ju inte värda någonting. Nej. Ja, ja. ja. Jag vet inte hur. Ja, det man kan det. inte ordna det så lätt som gammal pensionär. Och jag måste försöka få ett bidrag från någon som är i som har mer pengar än vad han kommer att kunna göra av med sin livsstil Ja, just det. Det de, de, de, de donation eller någonting till fri Så att jag har en chans att fortsätta. Ja. Ja, det är, det är inte lätt. Det är inte lätt, förstår du. Det, jag vet inte själv. Vad skulle jag göra om jag bor i den Nej, men... jag, jag måste äh, ha en juridisk kompetenta ja. människor som kan hjälpa mig med det. För äh, sådana här ekonomirådgivningsbyråer har gått till äh, ville bara...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 Nu ska vi låta här gå en bara. Ja. ja, hallå. Ja, hej Georg. Hur står det till med dig? Jo, som vanligt känns det. det. är som vanligt. Jag ska bara skriva ner radion ett ögonblick. Ja, har du hört väl rev med Radio Nord på kort fråga? Ja, så har du gjort det. Ja, jag har ju en radio så jag kan höra. Ja, med jag kommer ju jag kommer från mig. Vill ta på? Så äh, så? Ja, jo, jag kom just hem hörru, så jag har inte hört någonting på, på ett dyft. Så jag tänkte att jag kom för dörren här för en fem minuter sedan. Och så satt jag på radion <skratt> nu just. Ja, då har du missat en stor programmet. Ja, det var synd hörru, att det inte går i repris. Då. Det är otur. Nej, de måste ju banda det och de måste säga sändningstid för det ja. också. Det, jag men, tror jag, ja, men jag har hört... Regrettas. Men jag vi... hörde, vet du, för några år sedan när det var det här stora ra Radio Nordet hela natten. Kommer du ihåg det? Ja då, det var väl det med rader och sällskap som ja. hade en, en, en, en natställning. Vilket år var det? Var det två år sedan eller var det? Ja, det kommer jag inte ihåg men jag det... hade spelat in en del i tavet. Ja, hörde... det, det var ju mycket telefonväxter mycket pratande mest. ja jag ringde dit då kom jag ihåg eh, två gånger till och med det var en hel natt man ja, sände ja det vet var du. från studie 88 ja det. var väldigt trevligt att höra och det var gamla kämpar som eh, var med där i programmet och berättade eh, faktiskt väldigt intressanta saker om eh, ja, de Radio har ju gått Nord fort, se... Radio Nord epoken okay. det var ju underbart det underbara med Radio Nord tycker jag förstår det, när de började sända det var ju det att de sände dygnet runt. Ja, de gjorde ju ja, det och det, det var ju de, någon. utav måndagarna ja. hade de en, en eh, avstängd för att täcka ja, ja, men det förstår man att de var nödtvungna att göra va? Ja. Men att de sände dygnet runt, och du kan tänka dig i Sverige här uppe i Sverige, vi hade ju bara en, ett radioprogram och det var ju program ett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 Och det var ju många lyssnare som gjorde det. Ja, och det jag tycker skulle ko eh, koppla upp det till en ja, båt, var telefon. Det var därför inte jag hade Det var fantastiskt. Och det var så roliga jinglar, vet du, den här reklamen. Jag minns dem en idag. Turtle Wax, Wax, Wax, Wax, Kommer ja, den? Ja, center, de är här, Det var ju väl ett ja. par, tre gånger. Och, och sen var det eh, Brodmans Radio. Ja, Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans Radio. Och Turtle Wax, Wax, wax, wax. Ja. Dura Lex. Kommer ihåg det? Glaset man, det som, som håller, det ja, franska man, glaset du började lägga. Det var en väldigt kul reklam där. Tycker, de här, det var han, vad hette han? Fox som gjorde den där ja, Henry, Henry, Fox. Henry Fox, vet du. Ja. Han var snitsig. Han gjorde korta, bra så här grejer, var reklam slogans. Och du vet att det är så tjatigt när man ser reklam.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 Och så var det ju Lars Hans Hörensson, han pratade ju mycket om musik, han var ja. ju fantastiskt bra, han lever inte heller längre. Men jag, jag får mig att han så läste nyheterna, han hette Kaj och han kom sen på TT, han läste nyheterna. Och det efter. var väl det... ja, eh, ja, Holm? Ja, Karl Holm va? Ja jag vill minnas ja, Han var han bra Han, så gammal, så, han eh, levde ju många år jag, Han, han jag fy, fyller ju år ja. eh, Idag också Det är ingen som eh, så, han, han levde ju många år efter Radio Nord Jag kommer ihåg de talade med honom Intervjuade honom Ja och så Hon, får vi komma ihåg idag eh, Sen att eh, ja. jag måste gå ut lite för Formalia och, Postier och annat innan, sen, Det var kul det. att höra om Det var en epok som var rolig Tyvärr så var det ju väldigt kort va Och jag minns ju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 Det är ju som jag brukar, ja. de har sagt till mig att du bor ju i Ryssland, i sovjet, gamla ja. jo, men du kan inte få någon hjälp. Nej, de var oroliga för att ja, det var någon slags sjukt i det hela. För jag vet när de intervjuade Palme många år efter, ja. då, då sa han så här, angående Radio Nord, då varför man var så motståndare till det? Och man, ja, skulle, de är ju så jämfört det. Radio och bara ska få sända radio. Och så. då sa han så här, Palme, bara ett kort svar, de var för bra, Ja, det vet jag, han har sagt. Ja, man var för bra, va? Ja. ja. det är trist att höra. Men sen, har ju, sen visar ju sig att Jakkorsak hade ju rätt. Det behövdes ju lite konkurrens. Ja. Det behövdes andra stationer. Och, och det är det som stimulerar att folk har valfrihet att lyssna ja, på lite olika stationer. Ja, och, och lite förnöjsamhet, fungera, känna lite glädje, bra. livsglädje och livslust. Luft ja. blev det, förstår du? Det blev lite livs luft för oss som gillar Radionord, eller hur? Ja, ja, Det är viktigt att människan har kan få lite spontanitet och ta in en station där man trivs med musiken och där man trivs med programmakar. och såna. Ja, och så vidare. att någon annan ja? <laughs> Sveriges radio kan göra radioprogram hyggligt. Det vill bara li... sköta eller, du vet redan när radion och inte körde om meter och var så. Man som ser på Radionord med för jag, jag har hört förstår er i år.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 <skratt> det, det, det Radio Nord-reklamen var bättre än många reklaminslag från de lokala radiostationerna som existerade idag. Ja, visst var det det. Då måste jag vända ett band, vänta ett tag. Det, det, för många så var Radio Nord, det var en säkerhet, alltså det var att man fick livslöst luft och livslöst och det var kul. Och man behövde inte, man kunde lyssna på när man ville i princip dygnet runt va. Och, det, och be, be, ville man koppla om med något annat eller hade andra göromål så kunde man återkomma. Va, för radiosändningarna pågick under hela natten va? Ja det, det vet jag ju. Ja det var det som var kul alltså. Ja. Nej ja, jag tycker jag saknar det faktiskt. Han hade ju sitt kontor sen där jag Jack på, vad heter gatan? Kammakagatan ja, 76 det är <coughs> hans jättestora och, vet, vet vi? och allting. Ja jag kommer <laughs> jag gick förbi där över.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 Ja, det var ju Santologikyrkan. Ja, santolog och, eh, Direkt efter Santologikyrkan. Det, Ja, innan. Det, det var väl Findus som fick lokalen allra först, tror jag. Ja, och de hade så här... Men de den rätt fort sedan de, de var för liten, tror jag. santologerna hade, vet du... De raggade på folk i Drottninggatsbacken där, vet du. Ja, <tryck> det de är de pengar. De har ju ja, den där de där konstiga att man kläder på sig... Eh, Saffrans och <laughs> allting. Nej ja, men det var inte safrans. det var ju du tänker på Krishna-rörelsen. Ja, det, det kanske det var, ja, det, det, de det fanns ju och, och, Krishna också, och såg på fingersymboler och hade Nej men sa ju inte lögna. De gick alltså i vanlig konfektionskläder, det var ju, du tänker ju på de här Krishna-rörelsen, ja, dom hade ju upp Jag friden, inte väntar på det. Man, på Kammarka jag så, det, så på den där ping ping ping ping. Nej, men Krishna rör sig uppe vid Fridhemsplan, vet du. Ja, för det var ju någonting... Där har de... Ja, ja eller äh, Ron Hubbard, det heter den, den, där boken som de försökte sälja. Vilken bok, sa du? Ja, det, och de, den det de, de, de det är religiöst att det de, de så men det var ju kristnarörelsen Ja ja sa inte låg, hade en annan ja, jag kommer inte ihåg för jag Men hat, jag kan ju berätta för att jag de, hatar de där religiösa Ja men de... jag gick ju där drottninggatan ofta förbi där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 att börja gå kurser där och jag har som tur, jag vet du, en kompis till mig, han uppgav sin eh, riktiga adress och namn va? och han blev ju mer eller mindre alltså nerlusad med massa sådana här förslag från de senare va? och, och jag, jag vet att det finns folk som har blivit skyldiga pengar eh, och allt möjligt ja. och, sånt där, och det har blivit kronofod och allt möjligt det har förstört livet från en del människor stora, ja. 100 kronor. De, de dyraste kurserna, de kan man komma upp i en alltså flera hundratusen kronor, vet du. Ja, jag, jag hörde ju det. Mm. De är ju för det. Men jag, jag, upp, jag gav dem aldrig min adress va, så att jag kände på mig det där. Att det skulle bli något jävla obehagligt om man liksom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 Ja, jag måste dra Studios på postyr och nummer, tänkte jag, 22 18 79 0. 22 18 79 0, ifall någon vill skänka pengar. Det måste, får inte glömmas bort, det, det behövs ibland, jag fick lite pengar för länge sedan, men på senare sida har det så, så still tyvärr men nej, det viktiga är det att jag drar minst en gång varje sändning och så vidare. 22 18 79 0, alltså studie och post, eller plus 4 och heter nu för tiden och så. Det går att göra ett kort samtal men sen klockan 6 så blir det Gunnar som sänder. Det är syndast att jag inte kan köra på eh, mellanvåg sen fortsätter nu ska vi se. Om det kommer en signaler. Hallå? Ja, det är Penilla. Jag lyssnar på dina sändningar. Vad bra det låter idag. Ja, men det, det gör du väl alltid. Ja. Ledningen har ju varit bra sedan den där lagaren. Ja, just Ja, jag tycker det låter jättekul. Men, men du... Det, det, men, men du skulle kunna ha lite häftigare musik idag, lite Ja, mer. ja, men när man pratar i telefon så kan man ja. inte lägga på massor. Men, men, men, alltså, får du få lite, lite, jag tycker du kunde ha lite mera... Alldagliga grejen, Radio Nord, det är gammal gammalt, det är 50 år sedan. Ja, det var... men Radio Nord, det, det har ju inte existerat på 50 Nej. år heller. Det var ju 1962 de fanns. Ja, de, då var det de, jag ens född, förstår säga, jag. Ska ha no, no, no, något nytt om dem? De har ju bara haft ett antal... En gånger jag var i eller... Ja, eller. men varför... Du skulle kunna göra ett nytt, nytt program här, som heter Radio Nord nummer två och så kör du modern musik lite dunka-dunka i modern överdå och gå ut och folk och var lite kreativ och... Ja, men jag tycker inte det är något så särskilt... Det är kul, men... Ja, låta konsum sponsra dig ICA och, och i så och Lidl, allt vad det heter, och kunde dig, Ja, men då måste han säga... Och komma laga mat åt dig, och du, och du kunde få lite bättre ordning och lite... Ja, men det... Det det Uppdatering och... Det fodras tillstånd om man... Och då, lokalradio vill om det... Ja, men under, då, och det då, jag efter, då kan jag skicka... Ja, men då kan jag komma hem det jag hjälpa till med det jag får lite ordning. Så det blir lite rotation på det tycker ja, det jag. Det vore det det bra. Gör, det gör inte folk. Det är det har ju upptäckt. Det är ju helt omöjligt. Det, det, det, det, det, det, det orkar de jag inte, inte minst Jag får ju inte hjälp att gå och handla. Hur roligt ser du det? Nej, men jag... det är Radio Nordfolket. De kan väl komma och hjälpa dig att laga Nej, det taket eller, inte. Vad, eller, eller, eller du, du har ju så mycket fel, säger du Ja, men det beror ju på brist på pengar, att inte kunna underhålla... Ja, men, men fyr det fyr om bort. de kommer hem reparera reparerar åt ja, det, och, fyr och, fyr det. Fyr och fixar, och så sätter du igång en klart indrag och och så sätter du fart på en gång. Ja, så. men det, det går inte utan tillstånd. Och så. Jo, då, jag ska fixa tillstånden åt dig. du kommer att kommer upptäcka hur omöjligt allting är, det upptäcks ju... Jack Hotch, som hade radio nord, Ja, men... Äh, men jag Hotch, han var ju inne nu. Han skulle kunna sända radio där därifrån. Så han klarade det nog bättre, tror jag. Nej, nej, nej. Det, det var det, det inte gick. Då fanns ingen radio på den tiden. Nej, nej. Fanns det fanns inte nej. Stockholm på den tiden. Men... men nej, nej. Så det var ju, var på de hade nån mellanmågstrandare som de Nu måste jag stänga av dig för nu stänger, eh, kopplar sig bort klockan sex. Ska jag koppla bort dig? Ja vi säger så. Ja hej hej hej. Ja det var det sista telefonsamtalet för, för idag. Det var alltså radiofrekventa.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 Ja, jag säger heje så länge då. Ha en trevlig hej och sköt om varandra väl och så. Hej, hej. You. Mm -hmm.